Коментар до розділу 17 Бог мудрості Одін вирушив до короля тролів. Міцно вхопив його за руку і зажадав від нього взнатися таємницю, як порядково перемогти хаос. «Віддай мені своє ліве око», – сказав троль, – «і я тобі розповім». Не вагаючись, Одін вирвав своє ліве око і віддав. А тепер кажи. На що троль відповів? Секрет у тому, щоб дивитися обома очима. Джон Гарднер Що більше все змінюється, то більш сталим залишається. Грем розглядав чотири крайнощі. Переоцінений велет, який балансує на межі краху. Конгломерат, який будує імперію. Злиття, за якого маленька компанія поглинає більшу. Публічне розміщення акцій компанії, яка не варта нічого. Останнім часом спостерігалося так багато випадків різноманітних крайнощів, яких стане аж на енциклопедію. Наведемо кілька прикладів. Lucent Technologies Inc. Світить та не гріє У середині 2000-го року в Lucent Technologies Inc. було більше інвесторів, ніж у будь-якої іншої американської компанії. За показником ринкової капіталізації в розмірі 192 мільярди доларів вона посідала 12 місце в країні. Чи була виправдана така оцінка велетенської вартості компанії? Розгляньмо основні показники фінансової звітності компанії за другий квартал 2000 року. Цей документ, як і будь-які інші фінансові звіти, на які ми покликаємось, доступні для громадськості в базі Edgar на сайті www.sec.gov. Таблиця 17.А – фінансові показники компанії Lucent Technologies Inc. в мільйонах доларів. Грунтовніший аналіз фінансової звітності компанії Lucent Technologies викликає тривогу. Lucent Technologies – Щойно придбала компанію Chromatis Networks – виробника оптичного обладнання за 4,8 мільярда доларів, з яких 4,2 мільярди – це Гудвіл або перевищення ціни покупки над балансовою вартістю. У компанії Chromatis Networks було 150 працівників, жодного клієнта і нульова вирочка. Тому термін Гудвіл у цьому разі звучить дещо неадекватно, Можливо, краще називати це скриною з приданим. Якщо компанія Chromatis Networks не зможе реалізувати свої плани щодо своєї продукції, Lucent Technologies буде змушена списати Goodwill за рахунок майбутнього прибутку. У примітках до звітності подано інформацію, що компанія Lucent Technologies надала покупцям своєї продукції кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів. На Lucent уже висіли 350 мільйонів гарантій за позиками, які її клієнти взяли в інших компаніях. Через рік загальний обсяг такого фінансування клієнтів заріс удвічі, що свідчило про те, що покупці не мають грошей, щоб купувати продукцію компанії Lucent Technologies, а що як у них взагалі не залишиться грошей, щоб виплачувати свої борги. І нарешті, компанія Lucent Technologies – облікувала витрати на розробку нового програмного забезпечення як капітальні активи. І нарешті компанія Lucent Technologies облікувала витрати на розробку нового програмного забезпечення як капітальні активи. А може, то все-таки були не активи, а витрати від звичайної діяльності, які повинні вираховуватись із прибутку? Висновок у серпні 2000 року компанія Lucent Technologies закрила підрозділ Chromatis Networks після того, як з'ясувалося, що на його продукцію знайшлося лише два покупця. Про поглинання компанії Chromatis йшлося у The Financial Times від 29 серпня 2001 року. У 2001 звітному році компанія Lucent Technologies втратила 16,2 мільярд доларів, у звітньому 2002 році – ще 11,9 мільярдів. Ці збитки включали ще 3,5 мільярди доларів забезпечення під погані кредити і фінансування клієнтів. 4,1 мільярда доларів витрат, що пов'язані із знеціненням вартості Гудвіла. І 362 мільйони доларів витрат, пов'язаних із капіталізацією програмного забезпечення. Акції компанії Lucent Technologies, які станом на 30 червня 2000 року коштували 51 долар за штуку, у 2002 році коштували лише 1 долар 26 центів. Сукупні втрати ринкової вартості за 2,5 роки склали близько 190 мільярдів доларів. Останній із Могікан. Щоб описати корпорацію Taiko International LTD, можна перефразувати Вінстона Черчилля і сказати, що ніколи ще така маленька компанія не купувала так багато і за такої високої ціни. Із 1997 до 2001 року цей конгломерат, зареєстрований на Бермудах, витратив понад 37 мільярдів доларів, здебільшого у формі акцій, на придбання компаній у такій кількості, у якій Імельда Маркос купувала собі туфлі. Імельда Маркос – дружина філіппінського диктатора Фердінанда Маркоса, яка витрачала багато коштів на гламур і придбання речей. Зокрема, в колекції Емельде Маркос понад 2700 пар взуття, 36 шуб із дорогого хутра та безліч коштовностей. Примітка редакції Лише за звітний 2000-й рік, за даними річного звіту, компанія придбала близько 200 компаній. У середньому одну за робочий день. Який же був результат? Тайко зростала феноменально швидко. За 5 років її доходи збільшились із 7,6 мільярдів до 34 мільярдів доларів. А операційні результати з... 476 мільйонів збитків станом на кінець 2001 року перетворилися на 114 мільярдів доларів. Фінансові показники компанії «Тайко» були щонайменше такими ж неймовірними, як і її зростання. Практично щороку її звіти відображали сотні мільйонів доларів витрат на нові поглинання. Ці витрати можна поділити на три основні категорії. Перше – Витрати пов'язані із проведенням злиття, реструктуризації чи іншими разовими витратами. Друге – витрати на покриття знецінення довгострокових активів. Третє – списання вартості придбаних незавершених досліджень і розробок. Визначимо витрати, які стосуються кожної з груп, як Moron або витрати 1, Chilla або витрати 2 і Whoopi Pratt. Або витрати 3. Як вони проявляли себе згодом, дивитись у таблиці 17.b. Таблиця 17.b. Витрати корпорації Тайко International Ltd. За категоріями в мільйонах доларів. Як бачите, категорія Moran або витрати 1, які мали бути поодинокими, мали місце впродовж 4 із 5 років і разом сягнули надзвичайних обсягів – 2,5 мільярда доларів. Категорія «Чілла» або «Витрати 2» також були напрочуд регулярними і склали понад 700 мільйонів доларів. Категорія «Вупі або «Витрати 3» оцінюється ще в півмільярда доларів. В процесі обліку поглинання завищення витрат категорії ВУПРАД витрати 3 дало змогу компанії Тайко скоротити ту частину ціни покупки, яку вона виділяла як гудвіл, оскільки витрати категорії ВУПРАД можна було списувати одразу, а вартість гудвіла зачинена на той час правилами бухгалтерського обліку потрібно було списувати протягом кількох років. Такий маневр давав компанії змогу зменшити вплив вартості Гудвіла на майбутній прибуток компанії. У розумного інвестора щодо цього виникнуть питання. Якщо стратегія компанії Taiko International Ltd, спрямована на зростання за рахунок придбання, була такою чудовою, як тоді сталося, що компанії довелося витрачати в середньому 750 мільйонів доларів, щоб ліквідувати наслідки своїх торгових операцій. Якщо бізнес-компанії полягав не у виробництві товарів і наданні послуг, що цілком зрозуміло, а в придбанні інших компаній, які виробляють товари і надають послуги, чому тоді витрати Морон або витрати Один обліковувалися як поодинокі? Якщо бухгалтерські витрати за минулі угоди переносять на прибутки майбутніх періодів, як можна спрогнозувати, яким буде наступний рік? Насправді, інвестор навіть не може сказати, яким був прибуток компанії Тайко за минулі періоди. У 1999 році, після бухгалтерської перевірки Комісії США із цінних паперів і бірж, Тайко додала заднім числом 257 мільйонів доларів до витрат категорії Moran за 1998 рік, що означало, що такі поодинокі витрати насправді мали місце і в цьому році. Водночас компанія переглянула витрати, заявлені в 1999 році. Витрати за категорію «Морон» були знижені до 929 мільйонів доларів, тоді як витрати за категорію «Чіла» зросли до 507 мільйонів доларів. Компанія «Тайко» безумовно зростала та чи приносило таке зростання прибуток? Ніхто із зовнішніх спостерігачів не може сказати цього напевно. Висновок У 2002-му податковому році компанія Тайко зазнала збитків у розмірі 9,4 млрд доларів. Ціна на акції під час закриття в кінці 2001 року становила 58 доларів 90 центів, тоді як у 2002 році – 17 доларів 8 центів, Іншими словами, всього за 12 місяців вона втратила 71% своєї ринкової вартості. У 2002 році органи влади штату і федеральні органи звинуватили колишнього керівника Тайко в ухилянні від сплати податку на прибуток і використанні активів компанії в особистих інтересах, зокрема, Привласнені власненні 15 тисяч доларів, на які була придбана підставка для парасольок, і 6 тисяч доларів, витрачених на встановлення душової кабіни. Козловський своєї вини не визнав. Америка Онлайн Інк Кілька ковтає кита 10 січня 2000 року корпорація Америка Онлайн Інк та Тайм Ворнер Інк оголосили про злиття. Вартість цієї угоди оцінювали в 156 мільярдів доларів. Станом на 31 грудня 1999 року вартість активів America Online Inc. складала 10,3 мільярди доларів, а дохід за останні 12 місяців тягнув 5,7 мільярдів доларів. Корпорація Time Warner Inc. володіла активами на суму 51 мільярд доларів, і її вирочка дорівнювала 27 мільярдам доларів. За всіма параметрами компанія Time Warner Inc. була значно більшою, окрім одного, того, як ринок оцінював її акції. America Online Inc. засліплювала інвесторів лише тому, що працювала в інтернет-бізнесі, тому її акції торгувалися за не менш разючою ціною, яка в 164 рази перевищувала прибуток. Акції компанії Time Warner Inc., яка спеціалізувалась на кабельному телебаченні, виробництві кінофільмів, музичній індустрії і видавничій справі, торгувалися за ціною, що в 50 разів перевищувала прибуток. Анонсуючи цю угоду, компанії назвали її стратегічним злиттям рівних партнерів. Генеральний директор Time Warner Inc. Джеральд М. Левін заявив що необмежені можливості матиме кожен, хто зв'язаний із AOL Time Warner Inc. І насамперед, додав він, це стосується акціонерів. Натхненні, що їхні акції нарешті матимуть привабливість акцій інтернет-компаній, переважна більшість акціонерів Time Warner Inc. схвально сприйняла цю угоду. Проте вони не врахували кількох факторів. Таке злиття рівних партнерів гарантувало акціонерам компанії America Online 55-відсоткову частку в об'єднаній компанії, хоча компанія Time Warner Inc. була в 5 разів більшою. Уже вдруге за три роки комісія США з цінних паперів і бірж проводила розслідування, щоб виявити, чи належним чином America Online обліковує маркетингові витрати. Майже половина загальної вартості активів America онлайн вартістю в 4,9 мільярдів доларів припадала на акції компанії, які було виставлено на продаж. У випадку падіння котирувань високотехнологічних акцій більша частина активів компанії також знецінилася б. 11 січня 2001 року компанії фіналізували угоду про злиття. У 2001 році AOL Time Warner Inc. втратила 4,9 мільярдів доларів, а в 2002 році зазнала найбільших збитків за всю історію корпорації – аж 98,7 мільярдів доларів. Збитки здебільшого були зумовлені з писанням активів America Online – Наприкінці 2002 року акціонери, яким Левін пророкував безмежні можливості, могли похвалитися хіба що втратою вартості акції в розмірі 80% з моменту першого оголошення про об'єднання компаній. Важливо. Джейсон Свейк, працівник корпорації Time Inc, колишнього підрозділу компанії Time Warner, що сьогодні входить до складу корпорації AOL Time Warner Inc і Тойс, Inc. Чи не погратися нам в інвестиційному дитячому садку? 20 травня 1999 року корпорація Etoys Inc. розмістила на фондовому ринку 8% своїх акцій. Чотири найпрестижніші інвестиційні банки Уолл-стріт Goldman Sachs Co., Bank Boston Robertson Stevens, Donaldson, Lavkin, Ginrette, і Merrill Lynch Co., Виступили андерайтерами, виписавши 8 мільйонів 320 тисяч акцій за ціною 20 доларів за штуку на загальну суму 164,4 мільйона доларів. У перший же день після розміщення акцій на торгах курс акцій злетів угору і закрився на рівні 76,5 доларів, продемонструвавши зростання на 282%. За такою ціною ринкова вартість корпорації Itoy's e Inc з її 102 мільйонами акцій складала 7,8 мільярдів доларів. На обкладинці проспекту емісії корпорації Itoy's e було зображено кадри з мультсеріалу Артур, які в жартівливій формі показували, наскільки легше купувати іграшки для дітей у магазині Itoy's e Inc, ніж у звичайних іграшкових крамницях. У день публічного виходу акції Ітойс Inc. фінансовий аналітик з IPO Monitor Гейл Бронсон заявив в інтерв'ю Associated Press. Минулого року компанія Toys Inc. розвивалась дуже і дуже успішно і позиціонувала себе як інтернет-магазин товарів для дітей. «Ключ для успіху IPO», додав він, «особлива IPO.com – це хороший маркетинг і просування бренду». Бронсон мав рацію – але лише частково. Це ключ до успішного IPO самої компанії і банкірів. На жаль, для інвесторів ключ до успішного IPO – це прибуток, якого і e тойс не мала. Який же бізнес придбали акціонери корпорації і тойс інк за таку ціну? Обсяг продажів компанії торік зріс на 4,261 тисячу відсотка. І лише за останній квартал кількість покупців збільшилась на 75 тисяч. Але за 20 місяців існування компанії Toys Inc. її загальний дохід склав 30,6 мільйонів доларів, з якого сума чистого збитку дорівнювала 30,8 мільйонів доларів, що означало, що компанія витрачала 2 долари на кожен долар проданої іграшки. У проспекті емісії було зазначено, що корпорація eToys Inc мала намір зробити пропозицію щодо придбання іншої онлайн-компанії Baby Center Inc, збитки якої в минулому році сягнули 4,5 мільйони доларів на тлі виручки у розмірі 4,8 мільйонів доларів. Щоб отримати такий приз, Itoiz e Inc довелося заплатити понад 205 мільйонів доларів. Крім того, Корпорація збиралася зарезервувати 40,6 мільйонів звичайних акцій для майбутнього їх оформлення на своє керівництво. Тож, якби і тойсь Інк почала заробляти гроші, то її чистий прибуток було розділено не серед 102 мільйонів акцій, а серед 143 мільйонів акцій, що призвело б до зменшення майбутнього прибутку на акцію приблизно на одну третю. Порівняння компанії E-Toys Inc. з компанією Toys R Us Inc. її найбільшим конкурентом просто вражає. За попередні три місяці корпорація Toys R Us Inc. отримала 27 мільйонів доларів чистого доходу і продала в понад 70 разів більше продукції, ніж і e Інк Inc. за цілий рік. Проте, як показують дані таблиці 17.В. фондовий ринок оцінив корпорацію e Inc. майже на 2 мільярди дорожче, ніж корпорацію Toys R Us Inc. Таблиця 17.W. Історії e -Toys. Висновок 7 березня 2001 року корпорація e Inc. Почала процедуру банкрутства після того, як її чисті збитки перевищили 398 мільйонів доларів за її коротке існування як публічної компанії. Акції, ціна яких у жовтні 1999 року сягнула рекордного значення в 86 доларів, невдовзі стали коштувати копійки.